Allahumme shrəh li sadri wa yassir li amri wa hli qədri humni Allahumma allimna ma yanfa'una wamma 'allamtana Ayrim Allahdan istir ki Allah dərsimizi bərəkətli etəsin və qiyamət günü Rəbbimizin rəhmətinə gəlməyə səbəb etsin. İman bərbəxəri rahmehullah 19-cu fəsildə 19-cu başlıqda buyurur El imanu bi azab al qabr u munkar u nakir qəbr əzabına <coughs> həmçinin munkar u nakir yani munkar və nakir adlı mələklərə iman gətirmək <coughs> və bilir ki çox saylı hədislərdə qəbir haqqında qəbir əzabı haqqında Peyğəmbər, ona Allahın salvatı salamı olsun, bizə məlumat vermişdir. Həmçin, bəzi ayələr bərzə xəyatına dəlavət edir. Bəzi ayələrdə bərzə xəyatının olmasına açıq aydının dəlavət vardır. Şeyx İmam Bərbəy Həri bu yerdə yalnız qəbir əzabını qeyd edir. Lakin biz bilirik ki, qəbirdə əzabdan başqa, başqa şeylər də var. Nələr? Qəbir imtihanı, soruqsualı, yəni qəbir fitnəsi deyilir buna. Qəbir fitnəsi var. Həmçinin baxsası, yəni bunlar ümumilikdə qəbir neymətləri var. Həmçinin qəbir əzabı var. Həmçinin Sıxansı. qəbir sıxıntısı var. Yəni qəbirdə olan yalnız əzab deyil. Və həmçinin qəbirdə Munker və Nəkirin, yəni bu iki mələyin soruqsualı var. Yəni qəbir fitnəsi var. Lakin Rəhməhullah qısaca olaraq qeyd edir qəbir əzabına və münkər və nəkirə iman gətirmək. Və Bu hatta hədislər, hətta bəzi alimlər buyurur, motovatir hədislərdəndir qəbir haqqında bir çox hədislər vardır. Lakin, bunlardan ən məşhuru Bərabin Əzib radiyala ənhun hədisidir. Bəraibinə əvib Peygamber səhəmin qəbir əzabı haqqında, ümumiyyətcə qəbir həyatı haqqında hədislərinin ən genişini rəvayət edən səhabədir. Peygamber səhəminlə Bədir döyüşündən sonra yerdə qalan bütün döyüşlərdə bərabər iştirak edib. Demək olar ki, Peygamber səhəminlə bərabər 14 cihatda iştirak etmiş məşhur səhabələrdən biridir. Və radiyallaha ənhu Hədistə buyurur, Peygamber səhəmlə hədisi nəqlə edərək buyurur, xərəc nə mən nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fi cənəzəti raculin minəl ənsar fəntəhinə iləl qabr Buyurur, bir dəfə Peygamber sallallahu aleyhi səlləmlə bir ənsarlardan olan bir kişinin cənazəsi ilə çıxdıq, yəni onun cənazəsini daşırıq, hətta qəbirsanlığa çatdıq. Və ləmmə yülhəd Fəcələsə rəsul illəs sallallahu aleyhü səlləm, rəsulullah sallallahu aleyhü səlləm, və cələsinə həvlə. Və ona ləhd qazıldığı zaman Peygamber sallallahu aleyhü səlləm oturdu və biz də onun ətrafında oturduq. Ləhd nədir? Qəbrin. Qəbrin forması. Qəbrin iki forması var. Şax, bir də ləhd. Bizim tərəflərdə olunan şaxdır. Yəni, pləkənvari qazılır. Yəni, əvvəlcə bir az geniş, sonra biraz dar qazılır və üzərinə taxtda və s.ə. beton örtülür ö Bu, qəbrin şaq formasıdır. Ləxt forması tam düz qazılır, sonra qiblə tərəfə ovulur. Qiblə tərəfə ovulur, meyit həmin ovulmuş yerə qoyulur və sonra qarşısına kərpicdən, taxtdan və s. qoyulub, sonra da torpaq tökülür. Bu, ləxt formasıdır və Peyyəmələ Səhəmin zamanında ən məşhur olan, hər ikisi var idi, lakin ən məşhur olan ləxt idi. Yəni, ləxtdən qazılmaq, həmçin Peyyəmələ Səhmdən bir hədistə səhliyini gətirmirəm, bir hədistə buyurur Peyy ləhdlənə və şaq ləhd bizim üçündür şaq isə yəni ikinci qazma forması bizdən başqaları üçün və bəl, məsələn biz bilirik ki mədənin torpağı yəni ləhd qazmağa şəraiti olan torpaqdır çünki hər bir torpaqda ləhd qazmaq mümkün deyil çünki torpaq uçur töklü buna görə ləhd qazmaq hər bir torpaqda mümkün deyil və buyurur səhabə Ləhq qazılığı zaman, o zaman ki, hələ ləhq qazırdılar, fəhəməsəm, oturduq və biz də onun ətrafında oturduq. Və kə ənnə ələ rüusinət dayır. Sanki bizim başımıza quş qonmuşdu. Bu kəlməni işlədirlər adətən sakitliyin, susmağın ən şiddətli dərəcəsində dəlavət edərək. Yəni biz elə oturmuşdu ki, Pəyğəmbəmin ətrafında heç birimizdə heç bir nəfəs çıxmırdı. Yəni hətta başımıza quş qonsa idi, ki, biz sağıq, yoxsa ölüyük. Yəni o qədər sakit oturardılar ki, quş belə başlarına qonsa uçmazdı. Yəni onların ə, insan o, insanın sağ olduğunu hiss etsə, təbii ki, quş onun üzərinə qona bilməz. Və bu da səhabələrin Pəyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmən gözəl rəftarına, ədəb rəftarına dəlalət edir. Onlar öz müəllimləri ilə rəftarın ən şiddətli, ən gözəl formasını tətbiq edirdilər. Mümkün olan ən gözəl formasını səhabələrə tətbiq edirdilər. Və bu da onların ədəb üsublarından, həmsizin onların elm-öyrənmə üsublarından idi. Çünki əgər başqa səslər olarsa, başqa hərəkətlər olarsa, insan yayına bilər. Danışıqdan Peyyəməsəmin danışından yayına bilərdilər. Lakin onlar ən gözəl ədəbdə idilər həm Peyyəmət Səhəmə qarışır, həm də elm öyrənmək üçün bu gözəl sifətlərdəndir. İnsan, yəni, qarşısındakına diqqətli olsun ki, onu tam düzgün başa düşə bilsin. Buyurur bundan sonra, O fiyyəd hi udun yənkuh fil ard fərəfə rəhsə fəqal. Peyyəmət Səhəmin əlində bir ağaç vardı onu, yerə vururdu, yeri cizirdi onunla, sonra başını qaldırdı və dedi, İstə'idu billəh min əvə bil qabr mərrateyn əv sələfə. Peyğəmələ səhəm iki dəfə və yaxud da üç dəfə təkir edək, buyurdu ki, qəbr əzabından Allaha sığının. Bu kəlmələr həm əzabın şiddətliyinə, həm də ki, Peyğəmələ səhəmənin öz ümmətinə olan şəfqətinə, rəhmətinə dəlat edir. Peyəmələ səhəm əmr etdi səhabələrə ki, qəbr əzabından Allaha sığının. الله بزيارة قبل عذابه من قرسون ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيد الوجوه كأن وجوههم شمس معهم كف من أكفان الجنة وحنوت من حنوت الجنة حتى يجلس منه مد البصر Saurə Peyğəmsəm buyurdu. O zaman ki mömin bəndə dünya ilə vidalaşma və axirətlə üz-üzə gəlmə anında olur. Yəni can verdiyi vaxtı, həyatının son anlarında göydən mələklər enir. Ağ üzlü mələklər sanki günəşə bənzəyidilər. Yəni o qədər ağ, o qədər parlaqlar ki, Peyğəmsəm onları günəşə bənzədir. Və buyurur onların əlində kəfən, cənnət kəfənlərindən bir kəfən və hənut, hənut nədir? Ətir növü, meydə vurulan, ətir növlü hənut və cənnət hənutundan, yəni cənnət ətrindən ətir olur. Sonra isə həmin insandan göz görmə məsafəsi qədər aralda otururlar. Thumma yəcîləkəlmût Aleyhisselam, hətta yəcis ində rəsi, sonra isə ölüm mələyi gəlir və onun başının üzərində durur. Ədis davad edir, ölüm mələyinin adının ölüm mələyi olmasına, yəni Əzrail olmamasına. Əzrail adı isə İsrailiyyətlərdən, yəni İsrail övdadlarından gələn rəvayətlərdə zihkə olunub. Əzrail adı, lakin Quran və sünnədə onun zihkə olan ad nədir? Ölüm mələyi, Mələkül Mold. Həmçinin e, hədisin bu yeri dəyat edir Allah subhanət alanın müxtəlif işlər həvalə olunmuş mələklərinin olmasına. Çünki biraz az öncə Fəhəməsəm hədistə buyurdu. Əllərində ağ kəfən, əllərində cənnət kəfənlərindən kəfən, həmçinin gözəl cənnət ətirlərindən ətir olan mələklər gəlir. Yəni bu dəyat edir. Mələklərin bu işə həvalə olmasını ümumiyyətcə Allah spantalarının müxtəlif işlərə həvalə e, olunmuş mələkləri olmasına. Fəyəqul, Əyuhəl nəfsi tayyib, uxrici ilə məğfirəti minə Allah min və ridvan və ölüm mələyi sonra həmin insanın ruhuna əmr edir. Ey gözəl nəfs, Allahın rəhmətinə və razıqına qovuşmaq üçün çıx. Fəqal, fətəx rücü təsili, kəmələ təsili, qatra, minfi, e, siqa və onun ruhu su qabının ağzından su necə asanlıqla düşürsə, o asanlıqla onun bədəndən çıxır. Yəni, mömin kəsin ruhu belə asanlıqla onun bədəndən çıxır. Fəyəqudu hə fə ilə əkhəzəhə ləm yedə'u hə fə yədih tərfətə aynin həttə yəqudu hə fə ecəluhə fə dəlikə kefən və fə dəlikə ləhənud. Və onu əlinə götürür. yani ölüm meleki, həmin ruhu əlinə götürür. Əlinə götürdüyü vaxtı, digər meleklər hansı ki olar Göz görmə məsafəsində oturmuşdurlar. O mələklər onun əlində bir an belə saxlamadan götürürlər ruhu və gətirdikləri kəfənə və hənuta, yəni həmin ətrə qoyurlar. Hədisin bu hissəsində dəlavət vardır. Allah Subhanət Allah, Allah Subhanət Allah'ın öz mömin bəndələrinə olan ikramı, onların ruhunu aldığı zaman, necə asanlıqla alır yani onlara əzab vermir <gülüyor> və bu özü insan üçün ilk müjdədir ölən insan üçün ilk müjdədir və hüsnün xatimədir yəni gözəl ölüm növlərindəndir Allah subantala bizə gözəl ölüm nəsb etsin və Allah subantala öz bəndələrinə çox neymətləri var bu da o neymətlərdən biridir ki Rəbbimiz özmü min bəndələrinə əzab əziyyət vermir hətta bölümə anında belə fəyoxu minha ka'tiyab art həmin ruhdan həmin kefəndən yer üzündə olan ən gözəl ətir gəlir ətir qoxusu gəlir qalb fesaduna biha fəla yəmruna yani biha ala mala'in min almalai'ika illa qala illa qalu ma hadha Və onu at götürdükdən sonra səmaya yüksəldilər semaya yüksəldikcə hər mələk mələklərin hər dəfə mələklərin yanından keçəndə mələklər soruşurlar bu gözəl ruh bu gözəl nəfs kimdir feyəqulun fulan ibn fulan bi ahsan asma'ihi allati kanu yusammunuhu biha Və onu aparan mələklər cavab verir, bu filankəs oğlu filankəsdir. Onun dünyada adlandırıldığı ən gözəl adlarla onu tandırlar Və dələlat edir hədis, insanlar bu dünyada gözəl və yaxud pis adlarla adlana bilər. Olsun ki, insanlar başqalarını gözəl və yaxud da olsun ki, pis adlarla adlandırsınlar. Və müəmin kəsin, ən gözəl adlarını bu dünyada tanıdığı ən gözəl adları ilə filankəs oğlu Frankestiya digər mələklərə tandırla hətta yantəhunə biha ilə sema-i yəni mələklər bu min valla yəni mələklərə tanda-tanda hətta dünya səmasının e, dünya səmasına çatdırırlar. Fesəftəhunə lehu feftəh və dünya səmasının açılmasını qapıların onlar üçün açılmasını tələb edirlər və onlar üçün qapılar açılır fəişə min bütün səma məqərbuhə ila səmailəti təliha hətta və hər bir səmada mələklər onun ardınca gedir yəni o hansı ki onu aparan mələklərlə bərabər onu aparırlar hətta özlərinin səması bitənə qədər yəni birinci səmadan ikinciyə birinci səmanın mələkləri sonra ikinci səmadan üçüncü səmaya ikinci səmanın mələkləri hətta beləcə 7-ci səmaya qədər Fəyəqullullah əzə və cəl, uqtubu kitab-ı əbdi fiilliyyin. Allah subhanətələ əmr edir, bəndəmin kitabını elliyyində, yəni cənnət kitabına yazın. Və uiduhu iləl-ard və sonra onu, yəni ruhunu torpağa qaytarın, yəni öz cənazəsinə, öz cəsədinə qaytarın. Fəinni minhə xələqtuhum, həyəqətən mən... Ondan yarabdım, yəni insanları torpaqdan yarabdım. Və fihə u'iduhum və minhə uxricuhum dəratən uxra. Sonra onları yenidən torpağa qaytarıb, sonra yenidən onları torpaqdan çıxaracaqam. Qal Fətəudu ruhuhu fi fə cəsədihi fəyətihi mələkən. Sonra onun ruhu cəsədinə qaytarılır və onun yanına iki mələk gəlir. Nizə qeyd etmişdir İmam Bəhər Vəhər Rəhmə Allah, münker və nəkirə iman gətirmək. Və e, məsələn buyurduq, onun yanına iki mələk gəlir. Yəni, münker və nəkir. Fəjlisənuhu və sonra onu otuzdururlar. Fəyəqülən ləh, sonra ona deyirlər, Mən Rabbuk, sənin Rəbbin kimdir? Fəyəqülü Rabbiyə Allah. Cevab verir ki, Rəbbim Allahdır. Fəyəqülən ləh, ona sonra deyirlər, Mədynük. Sənin dinin nədir? Fəyəqül diniyəl-İsləm. Cevab verir, mənim dinim İslam dinidir. Fəyəqülən ilə mə həzə rəculu ləzi bu, bu etə fikum. Soruşurlar ki, o sizin aranızdan göndərilən o kişi kimdir? Sizə yəni Peyğəmbər olaraq göndərilmiş kimdir? Fəyəqül huvə Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm. O Allahın elsidir, ona Allahın səlavatı Və salamı olsun. Fəyəqulən ləh. Sonra yenidən mələklər soruşurlar. Və mən əməlük? Nə əməl dünyada? Nə iş ilə məşğul oldun? Fəyəqul cavab verir. Qara'atu kitəbullah. Qara'atu kitəb Allah. Allahın kitabını oxudum. Fə əməntu bih. Və səddaq. Allahın kitabını oxudum. Ona iman gətirdim və onu təsdir etdim. Fəyəqnə edin, mənə edin. Sonra... Səmadan bir səs gəlir. Səmadan çağıran kəsin səsi gəlir. Ənsədəqə əbdi fə, mənim bəndəm doğru dedi. Səs kimi aiddi? Allah subhanıq. Yəni, qulluq yalnız ona məxsusdur. <gülüyor> Allah subhanıq buyurur, mənim bəndəm doğru dedi. Və diqqət edin, bu mömin haqqında Allah subhanıq olan kəlməsidir. Bəndəm. Və inşallah, Hədisin davamında gözəkdə ki, Allah s.ə.q. kafiri nida etdiyi zaman nədir? Buyurur Allah təla, sədəqə əbdi, bəndəm, qulum, doğru dedi. Fəfruşuhu minəlcənlə, onun qəbrinə cənnət döşəməsindən döşüyün. Vəlbisuhu minəlcənlə, ona cənnət qimi qidirin. Vəftəhü ləhu bəbən iləlcənlə, onun qəbrindən cənnətə qap açın. Qalq. Fəyətihi min rəuh həv və tibihə. Və buyurur Peyyəməlisələm, cən, cənnətdən cənnət ətri və cənnət havası gəlir ona. Fəyəf səhləhu fə qabrihi məddə basarı. Və onun qəbri göz görmə məsafəsi qədər böyüyür. Qal və yətihi raculun həsənil vacb. Sonra onun yanına xoş üzlü bir kişi gəlir. Həsənul fiyəb. Həmçin, gözəl paltarda tibur gözəl ətirli. Fəyəqül, əbşir billəzi yəsırruq, ona deyir, sən, səni sevindirən bir şeylə müjdələ, fəhəzə yəvməkə ləzi kuntə tuad, o, o gündür ki, sənə gün vəd olunmuşdur. Fəyəqül, ona deyir, mən əntə, sən kimsən, fəvachüka, vəchül, Yəci xeyr, sənin üzün xeyr gələn insanın üzünə bənziyir. Fəyəqul, cavab verir gələn kəs, Ənə əməlükə salih, mən sənin salih əməlnəm. Fəyəqul, Rabbi əqmissəə, hətta ərcə ilə əhli və məli, deyir, ey rəbbim məni ey Rabbim, qiyamət gününü tez et, hətta mən öz malıma və öz ailəmə qaydım. Hədisdə hədisiz çox faydalar var, lakin e, mövzuya dəalət edən hissəsindən uzaq olduğuna görə bunları hamısını zikr etmirik, lakin bəzi əsas yəni, böyük faydalara e, diqqət getirsək, hədisdə Allah Spantalanın möminlərə qəbir neyməti verməsinə dəlil var. Həmçinin hədisdə qəbir fitnəsinə, yəni qəbir sorusu alına dəlil var. Həmçinin Qəbirdə insanın ruhunun özünə qayıt sonra onun sorusal olunmasına əlalət vardır. Həmçinin qəbirdə insanın əməllərinin insan sifətində, salih insan sifətində, gözəl paltarlı, gözəl ətirli, xoş sifətli insan sifətində gəlməsində əlalət vardır. Rəbbimiz hər bir şey etməyə qadirdir. Əşyaları danışdırmağa qadir olan Rəbbimiz əməlləri də insan sifətində gətirməyə qadirdir. Həmçinin hədisdə Allah Subtə Alərinin kəlamına danışmasına dəlil var və həmçinin əbdi deyə Allah Subtə Alərinin müraciəti, yəni qulum deyə müraciəti həmin qulum, ümumiyyətcə müəminlərin fəzilətinə dəalət edir. Yəni bu, mümin, necə ki, Allah Subtə Quranda Bir çox yerlərdə öz elçisinə Pəğəmbər s.ə.mə Abdi deyə müraciət edib. Kim misal deyər? İsra surasının birinci arasını Allah talı buyurur. <gülüyor> Ərəb cəddə yoxdur. Əbdəhu deyə buyurur Pəğəmbər s.ə.m. yəni öz qulunu. Öz qulunu. Subhanəlləvi, əsra bi abdihi. Leylan nöqsansız Rəbbimiz gecə öz əb, ə, qulu ilə öz qulunu məsələn məsjidə haramına, məsəl aqsaya, yəni apardı və ayənin davamı. Ə, yəni abd sözü təkrim mənasında, yəni ikram etmə, onun fəzilətini bildirmə mənasındadır. Və Allah Subhanahu taala öz mömin bəndəsinə qəbrdə olduğu zaman abd deyə müraciət eləyir. Və bundan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və davam edərək kafir kəsin ruhu alınması və onun qəbr əzabı haqqında buyurur. Və buyurur Peyğəmbər sallallahu və səlləm və وإن عبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء <أَلْمَسُح> o zaman ki kafir bəndə dünyada ayrılma anına və axirətlə qarşılaşma anda olur yəni yəni nə yəni ölüm ayağında can verdiyi zaman onun yanına Məleklər qara üzlü və əllərində məhsul, yəni pis ətirli kəfən olur. Feccisən, feccisuna minhumad Həmin insandan göz görmə məsafəsində aralıqda otururlar. Thumma yəcī'u malakul sonra ölüm mələyi gəlir. Hətta yajis inda ra'sihi, onun başında, başının yanında durur, başının yanında oturur. Fəyəqul Xəbif, deyir, ey nefsin xabis, deyr ey pis ruh, ey pis nəfs. Uqruci ila qəzəbinə çıx. Rabbinin qəzəbinə qoşulmaq üçün çıx. Qal fitafarqa fi jasadih. Ruh onun cəsədindən ayrılır. Yentazi ha kama yentazi Su, özudur, minəssuf. Minəssuf il-məblul. Onun cə, ruhu cəsədindən qarmaqlı dəmir nəm yundan necə çıxırsa, o cür çıxır. Deyirsiniz ki, qarmaqlı dəmir yundan çıxanda o yun qarmaqlara ilişir. Onları da artıq özü ilə bərabər çıxardır. Və əgər yun nəm olursa, yaş olursa, o zaman onun ilişməsi daha çox olur, daha şiddətli olur. Yəni, əzab verici əziyyət verici bir vəziyyətdə Allah Subhanahu taala kafir bəndənin ruhunu bədəndən çıxardır. Feda axəha lam yada'uha fi tarfat ayniha hatta yaj'aluha fi tilka ruhu ölüm mələyi əlinə götürən götürüşdə bir göz qırpın belə saxlamadan mələklər onu götürüb gətirdikləri məsaha qoyurlar. فيخرج منها ك... فإذا قذا أخ... لم يدعها في يدي طررفة عين حتى يجعلها في تلك سووح ويخررج eş iyi gəlir. Ən pis cəsəd iyi gəlir. Fe'saduna <Sessizlik> biha fe la yamurun biha ala mala' min al-mala'ika illa qalu ma ruh khabith. Ve onla semaya qal qalxırlar. Qalxdıqca hər bir mələk dəstəsin yanından keçdikdə soruşurlar. Bu pis ruh, bu pis nəfs kimindir? Fe yaqul fulan ibn fulan. ki, bu fulan kəs oğlu fulan kəsdir bi aqbah asmaihil lati kana yusmi bi ila samad dunya wa kimliyi sorushulduqda onun ən pis dünyada tanındığı en pis adlarla filankes oğlu filankes deyə tandırlar hətta beləcə dünya səmasına çatırlar fe istufteh la fe Səmanın qaplarının açılmasını tələb edirlər. Lakin, Səmanın qapları açılmır. Səmanın qapları açılmır. Sonra Pəyəməl Sələm bu ayəni oxuyur. Lə tuftəxü ləhum əvvəbü səmə və lə yədxulunəl cənnətə hətta yəlicəl cəməlü fi səmmil xiyyət. Onlar üçün, Səmanın qapları açılmaz və onlar cənnətə girməzlər. Dəvə, iğnənin deşiindən keçənə qədər. Allah subhanahu wa Onların onlar üçün səmanın qapısının açılmasının həmçinin onların cənnətə girməsinin mümkün olmadığını dəvənin iynənin deşiğinden keçməsinin mümkün olmadığına bənzədir. Dəvə ən böyük heyvanlardan biri və iynə deşiyi ən kiçik deşiklərdən biri və bu mümkün olmayan bir şey olduğu üçün Allah Subhanahu taala kafirlərin cənnətə girməyəcəyini, yəni əbədi cəhənnəmlik olacaqlarını belə bir əzəmətli misalla bəyan edir. Allah əzə və cəl, Allah əzə və bundan sonra deyir, Oqtubu kitəbəhü fə siccin, onun kitabını siccinde yazın, yani cehənnəm kitabında. Fətruhə e, ruhu tərxən, sonra onun ruhu atılır. Sonra Peyamət Sələm ayəni okuyur. Və ben yüçürük billəh, fəkəənmə xarra minəs səmə. Kim Allah'a şərip qoşarsa, sanki göydən atılmış kim olar? Fətəx təfuttayır və onu quşlar dimdiklərinə alar. Av təhubi rix və yaxud da onu külək özü aparar fi məkənin səhi uzaq yerlərə. Yəni, onu sanki quşlar və yaxud külək uzaq yerlərə daşıyarlar. Həc surəsinin 31-ci ayəsi. Bundan öncəki ayə Əaraf surəsinin 40-cı ayəsi idi. Fətüəd adru ruhu fi cəsədi. Onun ruhu cəsədinə qaytarılır. Fəyətihi mələkən fəicisəni. İki mələk gəlir və onu otuzdurur. Fəyəkulən ləh sonra onu deyirlər. Mən Rabbuk. Sənin Rabbin kimdi? Fəyəkul hə hə lə ədri. Cavaf verir. Hə hə bilmirəm. Hə Yəni, hıqqıldamaq, həmçinin zarıldamaq mənasındadır. Yəni, ona qorxudan və çəkdiyi əziyyətdən, əzabdan cavab verir, hə, hə, bilmirəm. Fəyəqülən ləh, sonra ondan soruşurlar, ona deyirlər, Mə dinük, sənin dinin nədir? Fəyəqül, hə, hə, lə ədrih, cavab verir, hə, hə, bilmirəm. Fəyəqülən ləh, ona deyirlər, Mə həzər rəcul, əlləzi bu'tə fikum, O, sizə göndərilən, yəni Peyğəmbər göndərilən kişi kimdir? Fəyəqul həh həh lə ədri. Cevaf verir. Həh həh bilmirəm. Fəyünədi münədi minəssəmə Səmadan bir səs çağırır. Ən kəzəbə O, yalan danışdı. Mömin haqqında nə edilmişdi Sədəqə əbdi Bəndəm doğru dedi. Həm bəndənin Allaha məxsus olması, həmçinin onun təsdiqi var idi Rəbbimiz sərəfindən. Lakin, kafir kəs haqqına deyilir, Allah tala bizləri qorusun. Amin. Ən kəzəb, ən kəzəb, yəni yalan dedi. Və kəlmənin zahiri dəlalət edir ki, Allah subhanət alanın kəlməsidir. Çünki ədsin önündə Abdi deyərək yani Abdi sözündən bəyan olunmuşdur ki, çağıran Allah subhanahu Lakin burada bəyan olunmur. Yalan dedi. Lakin o sözü deyən kimdir? Bəyan ə, ə, bəlli deyil. Lakin hədsin ümumi mənasına belə görünür ki, Allahu Subhanahu-dır və ola bilsin ki, yani Allahu subhanahu bu işə həvalə etdiyi mələk olsun ə, Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu Sonra buyurulur Fəəfrişü ləhu minən nər Ona cəhənnəm döşəməsindən döşüyün Vəftəhü ləhu bəbən ilən nər Ona cəhənnəmdən qahpaçın Fəyətihi min hərrihə və səmumihə Hətta ona cəhənnəmdən cəhənnəmin isti və havası gəlsin Ve dəyəq aleyh hətta fərqlənsin onun əzələləri əzlaəhi və sonra onun qəbri sıxılır hətta onun qabırğaları bir-birinə girənə qədər və vaqtı reculun qabihü'l-vəjh qabihü's-siyab muntəhri'r-rəyh sonra onun yanına bir kişi gəlir pis üzlü pis paltarlı və pis ətirli pis iyli fequ abşir billəzi Yəsuk və ona dəyir, səni pəşman edəcəklə müjdələn. Həzə yəvməkə ləzə kuntə tu'ad. Bu, o gündür ki, sən bugünlə müjdələnmişdən. Fəyəqül, mən əntə vəcvə vəcvə yəcəyə bir şərh. Sən kimsən? Sənin üzün şər xəbərlə, pis xəbərlə gələnə benziyir. Fəyəqül, əna əməl fəl-xəbif. Cevab verir, Mən sənin pis əməllərinəm, fəyəqul deyir, Rabbilə toqim hissəə, Rəbbim qiyamət gününü qaldırma, yəni soruqsal etmə. Çünki bilir ki, əgər onun qəbirində ona verilən əzab budsa, qiyamət gündən sonra ona veriləcək əzab bundan daha şiddətlidir. Mömin kəs, ona verilən neymətləri gördük də, qiyamət günün tez olmasını dua etdi Allaha. Çünki bilirdi ki, ona verilən neymətlər bundan sonra ona daha gözəl neymətlər olmasını tələb edir. Və kafir kəs görəndə ki, ona əzab verilir və bilir ki, qiyamət gündən sonra ona daha şiddətli əzab var. Hədisi İmam Əhməd rəva et edib, həmçinin İmam Nəsəy və başqaları Şeyx Al-Bani olduğunu buyurub. Və bu mənalı hədislərdir ki, saysız hesabsızdır, çoxdur və ən geniş Hədisin ən geniş biri və Rabinə Ədibin hədisi olduğunu görə biz yalnız bu hədsi oxuduq. Əhlüsünə və cəmiyyə qəbir əzabına iman gətirir. Həmçinin qəbir neymətlərinə, həmçinin qəbir fitnəsinə, həmçinin qəbir sıxıntısına. Lakin e, bəzi firqələr onlardan ən məşhurda müətəzirlər qəbir əzabını inkar edirlər. Deyəcə ki, qeybi məsələlərdən çoxlarını öz ağıllarına uyaraq inkar edirlər. Deyək, qəbir fitnəsi nədir? Kim deyək? Qəbir fitnəsi arxadan. Arxaya səs gəlir. Səs gəlir arxaya, yoxsa yox. Qəbir fitnəsində olan şeydir? Qəbir soruq sualı. Yəni, mumkər və nəkirin Üç şey barəsində insanı sual etməsi. Hər bir kəs qəbrində sorğusal oluncaq yoxsa yox? İstisna var yoxsa yoxdur? Şəf, yoxdur deyən ki, adamın dəlli nədir ki, yoxdur? İstisna var nədir? İstisna var nədir? Şəhidlərdən başqa, Fəaməsən buyurur, şəhidlər haqqında onların başlarının üstündə olan qılınç-qıqılcımları fitnə olaraq kifayətdir. Allah subantala, biz də özü yolunda şəhid etsin. Amin. Həmçin deyik, qəbirdə olan ıı, yəni qəbir haqqında gələn xəbərlərdən biri də dəlat edir qəbir sıxıntısına. Qəbir sıxıntısı Nə olan şeydir? Onda müstəsna alan kəs var yoxsa yoxdur? Arxadan müstəsna alan Qəbir sıxıntısı Ay, nə olan şeydir? Sabi, arxadan, sabi, arxadan. Reversiya çıxır yoxsa yox? İmkan olarkı Qəbir sıxılır və qabırğalar qabır qabır. qabır qabır. qabır qabır. qabır qabır. bir-birinə girir. Hə? bu dedik nədir? Bu qəbir əzabıdır dedik. Qəbir sıxıntısı deməli yana. Yəni dedik ki, o qəbir əzabıdır və kafirlər üçündür. Yaxşı, qəbir sıxıntısı nədir? Münkər vələkli görmürəm. Sıxıb buraxır. Münkər vələkli görmə gözüdür. Sıxıntı Arxanın cavabı Necə? Yox. Qəbrin sıxılması demirik. Qəbir sıxıntısı, <gülüyor> yəni insanın keçirdiyi sıxıntı. <gülüyor> ha, bu haqqda <gülüyor> bilməsam hədisə buyurur. Əgər qəbir sıxıntısından bir kəs qurtarsa idi. Sərd bin Müəz qurtarardı. Hansı ki, o səhabədir ki, o öldüyü zaman Allahın ərşi sirkələnmişdi, titrəmişdi. O səhabədir ki, o, 7 qat göyün üzərində olan Allahın hökmü ilə hökm vermişdi bəni Qureyza yahudlərinə. Hansı hökm idi? Bəni Qureyza döyüşündə, əhzab döyüşündən sonra bəni Qureyza döyüşündə, əhzab döyüşündə yaralanmışdı, Və bəni Qureyza döyüşündə təhəmvəs əsləm onu çağırtdırdı olaraq hüküm vermək üçün. Nə hüküm vermişdi? Ölüm ölküm, ölküm, ölküm, ölküm, ölküm. Kişilərinə ölüm, mal dövlətlərinin və qeyri, yerdə qalan insanların Çatılması. mal dövlətlərinin və yerdə qalan insanların müsəlmanlara qənimət olaraq götürülməsi qənimət olaraq götürülməsi hökmü vermişdi. Həmin səhabə haqqında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və buyurur, həmçinin bu hədis onun fəzliyetinə dəlalet edir, buyurur, əgər qəbr sıxıntısından bir kəs qurtulsa idi, səbəb namaz qurtulardı. Qəbr sıxı. Qəbir sıxıntısı dedik qəbrdə sıxılmaq deyil. Qəbrin sıxılması yalnız kafirlərə olan əzab növüdür. O cəbir sıxıntısı hətta möminlərə, hətta Sədr ibn kimi böyük insanlara aiddir. Və qəbir sıxıntısı alınə buyururlar, insanın, xəstə insanın keçirdiyi, e, yəni ürək sıxıntısı keçirdiyi kimi bir e, ani bir sıxıntıdır. Ani bir sıxıntıdır. Yəni qorxan insan necə bir ürək sıxıntısı keçirirsə və yaxud da xəstə insan necə ürək sıxıntısı keçirirsə, belə bir ani sıxıntıdır, lakin əzab növü deyil. Qəbir sıxıntısı nədir? Əzab növü deyil. Əgər əzab olsaydı, o müminlərə olmazdı. Həmçində ki, qəbirdə ə, qəbir neymətləri və həmçinin qəbir əzabı var. Qəbir neymətlərinə, necə ki, hədisdə oxuduq, hədis dəlat edir. Qəbir əzabına isə həm Quran ayələri, həm də hədislər dəlat edir. Necə ki, Firon ə, və onun əhli haqqında, bəyəməsən, buyurur onlara, qiyamət gününə qədər. Qə, ə, qəbirdə qiyamət gününə qədər səhər axşam əzab veriləcək. Allah subhanət Allah, bizə dünyada və axirətdə neymətlərin qismətləsin, bizi bütün növ əzablardan qorusun. <gülüyor> Bundan sonra İmam Bərbəhər rəhməhudda buyurur. Əl-İmanu bi xəvdi Rasulü İlləyə s.ə.v Peyğəmbəs əsləmin hovzunun olmasına, qiyamət gününün hovzuna olmasına iman gətirmək. Və kulli və hamçinin hər bir peyğəmbərin hovzu olacaq illə salih alay yalnız salih peyğəmbərdən başqa ona Allahın salavatı və salamı olsun fe inna havdahu ya anaqati heqatan onun özü onun dəvəsinin əmcəyidir. Bu kəlmələrin şərhində Şeyh Əhməd buyurur <coughs> Peyyəməd Səmin Hovzu Hovzu çox əzəmətli hovzdur. Necə ki, bəzi hədislərdə onun hovzunun böyüklüyü Sənədən Eyləyə qədər olması və bəzilərində Sənədən Şama qədər olması rəvayətləri vardır. Sənə Yəməni partitaxtıdır və Şamla arasında olan məsafənin böyüklüyünü bilirsiniz. Həminçin bəzi hədislərdə Peyyəməd Səmin hovzunun ə e, kvadrat, yəni enin uzunluğuna bərabər olmasına dəlailət vardır. Peyğəmsəmin hovzunun olması haqqında hədislər mütəvatirdir. Yəni Yəni mütəvatir çox saylıdır. Çox saylıdır. Peyğəmsəmlə Əbu Hüreyra radıhallahu anh rivayət etdi buyurur: "Ən-nərsulullah sallallahu əleyhi məqbar, bir gün Peyğəmsəm qəbir sanlığına gəlir, <coughs> Və sonra deyir, Əsələmu əleykum, dərə qov min müminin, müminlərdən olan diyər əhlilə salam olsun və innə inşəə Allah bihüm lələhiqun və biz də inşallah sizlərə gəlib çatarıq. Və dəttu Ənə qad rəeynə ixvannə və arzu edirəm ki, qardaşlarımızı da görək. Qal, o, səhabələr deyirlər, o, ələsinə, ixvanıq, biz sənin qardaşlarını deyilikmi? Yə Rasulullah, ey Allahın neydəsi? Qal, Fəhəməsələm cavab verir, Əntum əshəbi, siz mənim səhabələrimsiniz. Yəni, səhabə olmaq, qardaş olmaqdan da daha yüksək dərəcədir. Yəni, eyni vaxtda həm qardaşdır, həm səhabədir. Çünki e, insan ən yüksək adı ilə adlandırırlar və səhabələr Həm səhabə edilər, həm də qardaş edilər, lakin səhabəlik o zaman daha yüksək vəsvdir, yüksək dərəcədir. İxvanna ləzina ləmiyyətü bə'd Qardaşlarımızsa o kəslər ki, onlar hələ yoxdurlar, yəni bizdən sonra <saul> gələcəklər. Fəqaluf, kef tə'rif mən ləmiyyətü bə'd min ümmətik, ya Rasulullah. Səhabəyə soruşdurlar, ey Allahın elçi, hələ ində qədər olmayan, yəni bundan sonra gələcək qardaşları necə tanıyacaqsan? Fə qald, fə məsəl cavab verir. Ərəyt yū anna rajulan khayl qur mahajjala bayna bayna khayli duhnu bihim əlā ya'rif ya khaylah. Yə məsəl ki, əgər sizlərdən birinin atı olarsa və atın başında qaşqası, yani ağ rəngi varsa onu başqa atlarının içərisində tanımazmı? Səhabələr cavab verir, belə ya Rasulullah, tanıyar, ey Allahın Rasulü, qal, fəinəhum yətunə qurran mühəccəlin minəl-vudu. Mənim e, ümmətim, yəni həmin insanlar qiyamət günü dəstəmaz əzalarından tanınaraq gələcəklər. Yəni necə ki, Qaşqalı at. Biz qaşqa deyirik, düzdür. <coughs> Başqa? Təpəl. Yəni, alnında rəng, rəngi olan at, özünün ağ rəngi olan at başqalarından seçilir. Fəhəməsəm, bənzədir, mənim ümmətim, yəni məndən sonra gələcəklər də, gələcək müsəlmanlar da də dəstəmaz əzalarından tanınacaq, tanınacaqlar. Və ənə... وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى حَوض وَمَنْ هَرْكَسِ هَوْزَا qabaqlayacaqam, yəni hər hərkəsdən öncə çatacaqam və həmçinin bəzi rəvaqlərdir gəlir öncə çatacaq və hərkəsə həvzun suyundan yəni faylayacaq أَلَى لَيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوضِي كَمَا يُذَادُ الْبَعِير بَعِرٍ ضَالٍ ən adihim və fərman məsələn buyurur və bəziləri hovuzdan uzaqlaşdırılacaqlar. Hovuza yaxınlaşmağa izin verilməyəcək. Necə ki ə, itmiş dəvə uzaqlaşır. Fəyqal deyirlər. Yəni səhabələr soruşurlar: "İnnahum qad ə, yəni ə, onun o bunların nəyə görə uzaqlaşdırıldığını soruşanda, bəyənməsəm, cavab verilir: "İnnahum qad baddəlu bə'dək Onlar səndən sonra dəyişiblər, yəni dini dəyişiblər, sənin buyurduğun kimi əməl etməyiblər, fəəqul suhqqa suhqqa, bəyəməsəm deyir, yəni uzaqdırlar, uzaqdırlar, yəni uzaq olsunlar, uzaq olsunlar. Hədsi imam-ı muslim, həmçinin imam-ı buxar və başqaları rəvaat edib. Və sonra buyurur, və hər bir peğəmbərin də Həvzü olacaq. Hər bir Peyğəmbərin həvzü olması barəsində alimlər ixtilaf etmişlər. Çünki bəzi hədislər Peyğəmbər sələmdən başqa Peyğəmbərlərin də həvzunun olmasına dəlalət edir. Lakin hədislərdə müəyyən qədər zəiflik var. Necə ki, İmam Tirmiznin və başqalarının rəvat etdiyi hədislə buyurulur, İnnəlikulli nəbin həvda Hər bir peyğəmbərin hovzu olacaq. va inəhum yetəbəhəvnə yetəbə əyyuhum əksəru varidən və onlar yarışacaqlar ki, onlardan hansı hansının hovzuna daha çox insan gələcək, yəni hovzunun başında daha çox adam toqlayacaq. va inni ərcu ən əkunə əksəruhum varidə və mən istəyirəm ki, arzu edirəm ki, ən çox mənim hovzuma toplaşdılar. Hədisin sahiyə haqqında dedik ihtilaf var, lakin bir çox hadis alimləri, onlardan biri də Şeyx Xalvani, Allah ona rəhmət etsin, hədisin sahi olduğunu buyurmuşdur və hədisin sahiyi dəalt edir ki, hər bir peyğəmbərin hovzu, hovzu olacaq. Həmçinin Şeyx Feymin rahmehullah Aqidatu'l-Vasiyyə ibn Taymiyyə rəhməhullah-dan aqidatul kitabının şərhində Bu o, hədisi gətirib və bu hədisdən dəlil olaraq buyurur ki, hər bir Peyğəmbərin hovzu olacaq və həmçinin buyurur, bütün ümmətlərdən olan möminlərə bu neymət verilməsi üçün, yəni necə ki, Peyğəmbəsəmin ümmətindən olan möminlərə hovuzdan içizdiriləcək, bu neymət veriləcək, həmçinin e, ümumi dəlil çıxartmaq olar ki, bundan hər bir ümmətin möminlərinə də, yəni öz Peyğəmbərinin hovzundan içizdirilərək, Bu, yəni, neymətdən onlar da qalmayacaqlar. Sonra ə, İmam Bərbəxər Rəhməllullah buyurur. İllə salih, yalnız salih Peyğəmbərdən başqa. Yəni, bütün Peyğəmbərlərin hovzu olacaq, yalnız Hı -hı. salih Peyğəmbərdən başqa. Fəinni həvdəhu onun hovzu onun dəvəsinin ə, əmcəyidir yelidir və bu hədis yəni ayrıca belə bir hədis var lakin hədis hədisdə Peyğəmbəl sən buyuru illə Salih Aleyhisselam yalnız Salih Peyğəmbəl Ruşqa necə ki hədisi əvvəli var bütün Peyğəmbələrin hovzu olacaq Və hədisin sonunda buyurur, yalnız Salih Pəğəmbərdən başqa və hədisin sonuna qədər, lakin hədis modu, yəni qondarma hədisdir. Hədisin bu hissəsi qondarma hədisdir. Yəni, həd həd həd həmçə hədisi e, İbn-i Rəhməhullah moduət kitabında Oqeyli Zəiflər kitabında yəni, rəvayət etmişlər təbii e, Oqeylin Zəiflər kitabı həmçənin e, İbn-i Cövzinin Mövduat kitabı qondorma hədislər toplusundan ibarətdir. Qondorma hədislərdən ibarətdir. Hədisin qondorma ol olmasından dəlil götürmək olar ki, yəni bütün Peyğəmbərlərin hovzu olacaq. Yəni Salih Peyğəmbər də bundan istisna deyil. Və bundan sonra e, hədisin şəhsisi, yəni Şeyx Əhməd Yəhiyyə e, Həfzəhullah bir çox hədislər zikr edir. Hamısı Fərəməsə mühavzunun haqqı haqq olması barədə, lakin biz buna davad edən bu xayrımızın müləfat etdiyi hədisi götürməklə kifayətləriyik. O qədərə subxanət Allah bir <gülüyor> həmləyik. <gülüyor> Əşəblərlə ilə ələyət. Əstəbək